Síðara kórentu brjöf, sjötti kafli. Sem samverkamadur Krists hveti ekkur einni að því látið ekki náð guðs sem þið hafi þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Í engu vil ég gefa neinum tilefni til ástettingar. Ég vil ekki að þjónusta mín sæti lasti. Í öllu læt ég sjást að ég er þjón Guðs. Með miklu þól í þrengingum, nöðum og andstreimi þegar ég hef mótt þóla barsmýðar, verði fangelsi, orðið fyrir aðsúk í erfiði mínu, andvökum og sulti með grandvarleik þekkingu þolinmæði og mildi með heilögum anda með falslausum kærleika með orði sannleikans með krafti guðs með vopnum réttlætisins til sóknar og varnar í heygri og vanheygri lasti og lofi þótt talin sé villu maður segi ég sannleikans Sagður óþektur en er alþektur, komin í dauðan og samt lifi ég, tiftaður og þó ekki deittur, hryggur en þó ávallt glaður, fátækur en auðga þó marga, öreigi en þó allt. Ég tala frálslega við ykkur kórundumenn, rúmt er um ykkur í hjarta mínu, ekki er þröngt um ykkur hjá mér en í hjörtum ykkar er þröngt. En svo að sama komi á móti, ég tala eins og við börn mín. Þá látið þið líka verða rúmgott hjá ykkur. Drægið ekki ok með vantrúðum. Hvað er sameigilegt með réttlæti og ranglæti eða með ljósi og myrkri? Hvað eiga kristur og belýjar sameigilegt? Hvað eiga trúaðir sameigilegt með vantrúðum? Hvernig getur musteri guðstólað skurðgóð? Við erum musteri lifanda guðs, eins og guð hefur sagt, ég mun búa meðal þeirra og dveljast hjá þeim og ég mun vera guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottin, farið burt frá þeim og skiljið ykkur frá þeim, snertið ekki neitt óhrengt og ég mun taka ykkur að mér og ég mun vera ykkur faðir og þið munur vera mér sinir og dætur segir drottinn alvaldur